Голун НеПРИБОРКАНА Анжеліка», книга четверта, частина перша «Від'їзд», розділ другий. Зовсім він її не любив. Він не мав слабкостей, і завжди він буде сильнішим за неї. «Ви не забули, звичайно, моя Люба», – заговорив він нарешті. «Того вечора, коли прощалися зі мною у вашій кондитерській, ви тоді сказали мені, що збираєтесь вийти заміж за Маркіза Дюплесі Бельєр». І через якусь незрозумілу асоціацію, яка буває тільки у жінок, ви раптом сказали. «Чи не дивно, Дегре, що я не можу відмовитися від Надії, коли-небудь побачити його знову?» Говорили, що його не спалили на Гревській площі. «То ви тоді й мали поговорити зі мною». «Навіщо?» – сухо спитав Дегре. «Згадайте, ви збиралися пожинати плоди над людських зусиль, адже ви не шкодували ні праці, ні рішучості». Не гидували найнижчим шантажем, пожертвували навіть своєю чеснотою. Ви все кинули на боротьбу за задоволення свого честолюбства. І досягли успіху. На вас чекав тріумф. А якби я розповів тоді вам про це, адже ви все б зруйнували, все кинули заради химери. Вона твердила своє. Ви мали поговорити зі мною. Подумайте, який страшний гріх ви змусили мене вчинити. Одружитися з іншим. Коли мій чоловік був ще живий, Дегре знезав плечима. Живий, але цілком імовірно, що він і був тим потопельником із Гасікура. Чи загинув він на багаті, чи у воді? Що це змінювало б для вас? Ні-ні, це неможливо, вигукнула вона, схоплюючись на ноги. Дегре продовжував наполегливо і безжально. Що ви зробили б, якби я тоді поговорив із вами? Кинули б на вітер усе. «Свою долю та долю своїх дітей. Помчали б, як божевільна, у пошуках тіні, примари, як хочете це зробити зараз. Зізнайтеся ж», – у його голосі почулася загроза, що у вас тепер це в голові? Поїхати шукати чоловіка, який зник 10 чи 11 років тому?» Він підвівся і ступив до неї. «Куди? Як? І навіщо?» За останнього слова вона підскочила. «Навіщо?» Поліцейський зміряв її своїм особливим поглядом, який проникав, здавалося, до самої глибини душі. Він був володарем Тулузи. Тулуза більше не має свого владики. Він правив у своєму палаці. палацу більше нема. Він був найбагатшим феодалом у всьому французькому королівстві. Його багатства конфісковані. Він був всесвітньо відомим ученим. Тепер його ніхто не знає. Та йде він міг би займатися своєю наукою? Що залишилося з того, що ви любили у ньому? Дегре, ви не здатні зрозуміти кохання, яке вселяє така людина. Гаразд, я розумію, що він умів оточувати себе чарами, чарівними для жіночого серця. Але раз усі ці спокусливі чари зникли. Дегре, не змушуйте мене думати, що у вас так мало досвіду. ж нічого не розумієте, як люблять жінки. Трохи розумію, як любите ви. Він поклав їй руки на плечі, повернувшись так, щоб вона побачила себе у високому овальному дзеркалі, обрамленому різьбленою золоченою рамою. Десять прожитих років залишили свій слід на вас, на вашій шкірі, у ваших очах, у вашій душі, на вашому тілі, і які це були роки, скільком коханцям ви віддалися. Щоки її запалали, але вона вирвалася, як і раніше зухвало, дивлячись на нього. Так, я знаю. Але все це не має відношення до кохання, яке я живлю до нього, яке буду живити вічно. Говорячи між нами, пане Дегре, щоб ви подумали про жінку, яка отримала дар від природи та деякі здібності, і не використовувала їх хоча б частково, щоб виплутатися з біди, коли залишилась одна усіма кинута в останній крайності та нужді. Ви б назвали її ідіоткою і мали брацію. Нехай я, здаюся вам, цинічною, але й зараз я, не вагаючись, скористалася б своєю владою над чоловіками, щоб досягти мети. А чоловіки, всі чоловіки, яких я знала після нього, що вони уявляли мені? Ніщо. Вона гнівно глянула на нього. Ніщо, розумієте? І тепер я відчуваю до всіх них щось на зразок ненависті. До всіх них. Дегре задумливо роздивлявся свої нігті. Я не так переконаний у вашому цинізмі, він глибоко зітхнув. Мені пригадується один маленький поет. Ну, а до прекрасного маркіза Філіпа Дюплесі хіба ви не відчували ніякої ніжності, жодного живого почуття? Вона просто струснула важкою копицею свого волосся. Ох, де гре, вам не зрозуміти. Мені треба було помилятися, вчитися жити, робити спроби. Жінці так треба любити і бути коханою але пам'ять про нього не залишає мене, це вічно колючий біль». Вона витягла руку вперед і подивилася на неї. «Тоді у Тулузькому соборі він надів мені на палець золоту каблучку. Це, мабуть, єдине, що залишилося між нами. Але хіба цей зв'язок не зберігає силу? Я його дружина, і він мій чоловік. Я завжди належатиму йому, і він завжди належатиме мені. Ось чому я вирушу шукати його». Земля велика, але якщо є на землі місце, де він живе, я знайду його. Навіть якщо довелося б все життя витратити на пошуки. Хоч сто років. Тут голос її перервався, тому що вона уявила себе старою і зневіреною мандрівницею на корній і спекотній дорозі. Дегре підійшов і обійняв її. Ну-ну, моя маленька. «Я говорив із вами досить люто, але ви, можна сказати, відплатили мені тією ж монетою». Він стиснув її так, що вона скрикнула, а потім знову вмастився і з заклопотаним виглядом задимив трубкою. За хвилину він сказав, «Гаразд, якщо вже ви наважилися робити дурниці, зіпсувати своє життя, позбутися статків, а може й самого життя, і нікому не зупинити вас, то що ж ви збираєтеся робити?» «Я не знаю», – відповіла Анжеліка і задумливо промовила. «Можливо, треба знайти цього Калістера, колишнього лейтенанта Мушкетерів. Тільки він, якщо й пам'ятає щось, може позбавити нас сумнівів щодо потопельника з Гасікура. «Це вже зроблено», – лаконічно відповів Дагре. «Я знайшов цього колишнього офіцера. Він зізнався зрештою, що потопельник був дуже доречним, щоб можна було виплутатися із поганої ситуації» і що у цього потопельника було дуже мало спільного і зв'язне. «Так, звичайно!» – промовила Анжеліка, спалахуючи надією. «Значить, надійнішим буде інший слід, той прокажений жебрак. Хто знає?» «Треба поїхати до понтуаза і розпитати ченців цієї маленької обителі, де він з'являвся. Вже зроблено?» «Як же? Якщо все розповідати, я скористався нагодою». Там у тих місцях слід було допитати, і я заїхав у цей монастир, щоб потрясти їхні дзвони. О, гре, ви вражаюча людина. Сидіть на місці. Похмуро озвався він. Нічого особливого там не дізнався. Аббат розповів мені майже те саме, що й мушкетерам, які розпитували його. Але один старенький чернець, який займався лікуванням братії, якого я знайшов у саду серед лікарських рослин, згадав важливу подробицю. Охоплений жалістю до нещасного, він хотів змазати бальзамом його виразки і увійшов у сарай, де виснажений бродяга чи то спав, чи прощався із життям. «Це був непрокажений», – сказав чернець. «Я підняв ганчірку, якою було закрито його обличчя. На ньому не було виразок, воно було все у глибоких шрамах». То це був він, це був він, але чому він опинився у понтуазі? Невже він хотів повернутися до Парижа? Яке безумство? Безумство, яке така людина, як він могла зробити заради такої жінки, як ви? Але біля воріт міста його сліди губляться. Анжеліка в гарячковому поспіху кинулася перегортати папери. Кажуть, що його бачили в Парижі. Це мені здається неймовірним. Він не міг туди пробратися. Адже після його втечі було віддано найсуворіші накази про спостереження за усіма входами до міста. Потім виявлення потопельника в Гасі та звіт Арноде Калістера поклали край тривогам. Справу закрили. Для очищення совісті я ще порився в архівах. Нічого, що сюди належить, ніде не виявилося. Тяжка тиша лягла між ними. Це все, що вам відомо, Дегре. Поліцейський пройшовся кілька разів по кімнаті, перш ніж відповісти. Ні. Він прикусив трубку і промимрив крізь зуби. Відомо? Що ж, скажіть. Ну, добре. Ось що. Років зо три тому чи трохи більше прийшла до мене одна людина. Священник. З очима кольору розплавленого свинцю та обличчям кольору церковної свічки. Один із тих, хто сам ледве дихає, але прагне врятувати увесь світ. Він хотів знати, чи я Дегре, який у 1661 році був призначений адвокатом на процесі графа Пейрака. Він марно розшукував мене серед моїх колег у Палаці правосуддя і насилу впізнав під похмурим виглядом поліцейського. Переконавшись, що я справді колишній адвокат Дегре, він назвав своє ім'я. То був отець Антуан із ордену, створеного Венсаном де Полем. Він був тюремним священником. І в цьому званні проводжав граф Адепейрака на багаття. У пам'яті Анжеліки сплив силует маленького священика, що сидів немов задубілий коник біля вугілля багаття. Після багатьох застережень він запитав, чи не знаю я, що сталося із дружиною графа Адепейрака. Я відповідав, що знаю, але хотів би спершу дізнатися, хто цікавиться нею, жінкою, чиє ім'я усі уже забули. Він дуже зніяковів і сказав, що часто думав про цю нещасну, всіма покинуту жінку, молився за неї і хотів би, щоб доля стала до неї милосерднішою. Щось у його поясненнях звучало фальшиво. Люди моєї професії вміють розрізняти нюанси, але я розповів йому все, що знав. Що ви йому сказали, Дегре? Правду, що ви примудрилися вибратися із усіх бід, Вийшли заміж за маркіза Дюплесі Бельєра і входите до числа найпомітніших красунь королівського двору, які викликають заздрість. Як не дивно, ці новини його не втішили, а навпаки, начебто неприємно вразили. Можливо, він злякався за вашу душу, що її досягне вічне прокляття, бо я натякнув, що ви скоро можете зайняти місце пані Демонтеспан. «О, Боже, навіщо ви це сказали йому? Ви просто чудовицько, Дегре!» – вигукнула в розпачі Анжеліка. Але ж справа саме так і була. Ваш другий чоловік тоді був живий, а успіх, яким ви користувалися при дворі, перевернув усю світську хроніку. Він ще спитав, що сталося із вашими синами. Я сказав, що обидва вони здорові і теж почуваються дуже добре при дворі, у дофінському будинку. Потім, коли він збирався йти, я спитав його уже без натяків. Ви добре пам'ятаєте, напевно, цю кару, адже не часто влаштовують такі штуки. Він злякався. Що ви хочете сказати? Що засуджений в останню хвилину, так би мовити, відважує прощальний уклін, а ви благословляєте безвісний труп. Вас ця підміна, мабуть, сильно вразила. Мушу зізнатися, що в ту хвилину я її не помітив. Я присунувся до нього так близько, що ледве носом не зачепив, і спитав, «А коли ж ви помітили це святий отче?» Він став білішим за свій комір. І щоб зібратися із думками про бурмотів, я нічого не розумію у ваших натяках. «Та ні, розумієте, не знаєте так само добре, як і я, що грав пайрак не загинув на багатті, а більше ніхто наразі про це не знає. Адже вам не заплатили, щоб ви зберігали мовчання». Ви у змові не брали участі. Але ви знаєте, хто ж вам сказав. Він продовжував давати, що нічого не знає, і так і пішов. І ви дозволили йому піти де Гре. Ви не повинні були відпускати його. Треба було змусити його говорити, пригрозити, змусити його зізнатися, хто йому сказав і хто його прислав. Хто ж? Хто? І що від цього змінилося? Адже ви все одно були мадам дюплесі -Больєр. Чи не так? Анжеліка схопилася руками за голову. Дегре не розповів їй про цей випадок, якби не вважав його важливим. Дегре припускав те саме, що й вона. Що дивна поведінка тюремного священика, можливо, пояснювалася дорученням, отриманим від першого чоловіка Анжеліки. Звідки він відправив свого гінця? Як він зустрівся із ним і зблизився? Треба знайти цього священика. Це не повинно бути складно. Я пам'ятаю, що він належав до ордена. Дегре посміхнувся. З вас вийшов би добрий поліцейський, але я врятую вас від зайвого клопоту. Звати цього священика отець Антуан. У Парижі він давно не живе. Останні кілька років він перебуває у Марселі при каторжниках. Анжеліка засяяла. Зрештою вона знала, куди їхати. Насамперед вона поїде до Марселя побачити цього отця Антуана. Знайти його буде неважко. І зрозуміло, зрештою, священик назве її ім'я таємничої особи, яка послала його до Дегре, щоб дізнатися про долю мадам де Пейрак. Може, він навіть знає, у якому місці цей невідомий. Вона замріялася, очі її світилися, вона закусила верхню губу. Дегре іронічно поглядав на неї. За умови, що вам буде дозволено виїхати із Парижа. Завершив він тираду, яку можна було легко прочитати на її жвавому обличчі. Дегре, невже ви заважаєте мені виїхати? Мила дитинко, мені наказано перешкодити вам. Хіба ви не знаєте, що взявшись за справу, я тримаюся за нею усіма зубами, як собака, що хапає злочинця за одяг. Я готовий надати вам усі цікаві для вас відомості, але не сподівайтеся, що я надам вам ключ від дверей на волю. Анжеліка з вічайдушним благанням в очах швидко повернулася до поліцейського. «Дегре, друже мій Дегре, поліцейський чиновник не змінив кам'яного виразу свого обличчя. Я поручився за вас перед королем. Такі зобов'язання не беруться назад, повірте мені. А ви кажете, що ви мені друг? Тією мірою, якою я можу дотримуватись наказів його величності. Розчарування, обдурені надії палили Анжеліку». Вона ненавиділа Дегре, як і раніше. Вона знала, що у своїй роботі він упертий і іскорупульозний і зуміє захистити її нездоланною стіною. Сищик, шукач, врешті-решт він завжди примудряється зловити того, за ким женеться. Тюремник, він уміє тримати у кайданах тих, кого спіймав. Від нього не втечеш. Та як же ви могли взяти на себе це мерзенне доручення, знаючи, що йдеться про мене? Я вам цього ніколи не пробачу. Зізнаюся, я був задоволений, що заважатиму вам робити дурниці. «Тож не втручайтеся в моє життя!» – закричала вона несамовито. «Я маю глибоку огиду до вас і людей вашого сорту. Ненавиджу вас, плюю на вас, злі пройдисвіти, притворники, лицеміри, жалюгідні лакеї, плазуни біля ніг пана, який кидає вам поглинути кісточку». Дегре розслабився і розреготався. Найбільше вона йому подобалася у вигляді Маркізи Янголів. анголів. Ця прихована частина її життя, що пройшла у розкоші та задоволенні, раптом проступала, коли вона лютувала. «Слухайте, малечо!» Він узяв її за підборіддя і змусив подивитися йому в обличчя. «Я міг би відмовитися від цього доручення, тим більше, що король дав мені його завдяки своїй репутації. Він розуміє, що втримати вас...» Якщо ви задумаєте втекти з Парижа, можливо, лише мобілізувавши найкращих поліцейських міста. Я міг би відмовитися, але він говорив зі мною про вас, висловлюючи тривогу, занепокоєння як чоловік із чоловіком. А сам я, як уже казав вам, теж вирішив пустити у хід все, що можна, щоб перешкодити вам і ще раз розбити своє життя. Вираз його обличчя пом'якшився. І глибока ніжність з'явилася в очах, спрямованих на личко, що замкнулося, яке він насильно отримував у руках. «Божевільна, Люба моя і божевільна, не гнівайтесь на вашого друга Дегре. Я хочу завадити вам пуститись у небезпечні страшні пригоди. Ви ризикуєте все втратити і нічого не отримати. А гнів короля буде страшний. Не можна надмірно ризикувати». Послухайте мене, маленька Анжеліко, бідна маленька Анжеліка. Ніколи ще він не говорив із нею так ніжно, так лагідно, наче з дитиною, яку треба оберігати від своїх поривів. Їй захотілося притулитися чолом до його плеча і потихеньку виплакатися. Обіцяйте мені поводитися спокійно, а я зі свого боку обіцяю зробити все, що можливо, щоб допомогти у ваших пошуках. Але обіцяйте мені. Вона похитала головою. Їй хотілося поступитися, але вона не вірила королю і не вірила Дегре. Вони завжди намагатимуться замкнути її без виходу, утримувати її. Вони хотіли б, щоб вона все забула і на все погоджувалася. І вона боялася самої себе, цієї підлості, цієї млявості, яка таїлася в ній. І коли-небудь стала б їй вселяти. Що толку впиратися? Адже король знову стане чіплятися до тебе. Ти будеш одна, без захисту, проти сил, які об'єдналися, щоб завадити тобі дістатися до коханого. Обіцяйте мені, наполягав Дегре. Вона знову заперечливо хитнула головою. Ось осляча впертість. Зітхнувши, він випустив її з рук. Ну, побачимо, хто із нас двох виявиться сильнішим. Гаразд, так і вирішимо. Бажаю вам удачі, Маркізо Янголів. Анжеліка хотіла трохи подрімати, хоч у вікнах уже засвітилася зоря. Зовсім заснути вона не могла і лежала у якомусь проміжному стані. Тяжке тіло нічого не відчувало, а розум уперто працював. Вона намагалася простежити таємничий шлях прокаженого, бездомного і огидного жебрака, що блукав дорогами Іль де Франса, що пробирався до Парижа. Але ця остання подробиця, здавалося, обривала всі ілюзії. Як міг втекти в язень, який знав, що його шукають і переслідують, що його прикмети оголошені, наважитися повернутися до Парижа, наповненого його ворогами? Жофрей де Пейрак не був настільки шалений, щоб зробити таку дурість. А може і так? Подумавши, Анжеліка вирішила, що це було в його дусі. Вона намагалася здогадатися, що він думав. Невже він за нею повернувся до Парижа? Яка сміливість повернутися до Парижа у велике місто, яке засудило його, де в нього не залишилося ні друзів, ні притулку. Його будинок у кварталі Сен-Поль. Той гарний особняк Батреї, який він наказав збудувати для Анжеліки, був опечатаний. Вона стала згадувати, як часто Жофрей їздив з Лангедока до Парижа, щоб самому спостерігати за роботою. Невже засуджений злочинець Жофрей де Пейрак сподівався сховатися в цьому будинку? Адже в нього нічого не було. Може, він вирішив пробратися до свого дому, щоб взяти там гроші та коштовності, що зберігалися в йому одному відомих таємних місцях? Чим більше вона думала, тим правдоподібніше здавалося це припущення. Жофрей де Пейрак цілком міг піти на страшний ризик, щоб здобути необхідні кошти. Володіючи золотом і сріблом, він міг врятуватися, інакше йому залишалося тільки тинятися з жебраком, без допомоги та надії. Селяни стали б кидати в нього камінням, рано чи пізно його видали б владі. Але однієї жмені золота було б достатньо, щоб вибратися на волю. І він знав, де взяти це золото – у його будинку в Ботреї, де всі куточки були йому відомі. Анжеліці здавалося, що вона чує його міркування – Дізнається про його звичні зневажливі інтонації. «Золото все може», – так він казав. Маючи трохи золота, нещасний уже не був безпорадним. Звісно, він повернувся до Парижа. Він прийшов сюди. Тепер вона була впевнена у цьому. Це було цілком правдоподібно. Король тоді ще не на все наклав свою руку. Він ще не запропонував цей особняк принцові конде. Будинок стояв порожній. «Прокляте житло!» з восковими печатками на дверях. Охороняв його один смертельно наляканий воротар та ще й старий слуга, Баск, якому не було куди піти. Раптом серце Анжеліки забилося нерівними поштовхами. Вона схопилася за цю нитку. «Я бачив його!» «Так, я його бачив, проклятого церквою графа!» «Там, у нижній галереї!» «Я його бачив!» «Це було вночі невдовзі після того, як його спалили!» Я почув шум у галереї і впізнав його кроки. Так говорив старий слуга, Баск, що спирався на край середньовічного колодязя в глибині саду, де вона побачила його якось увечері, коли прийшла туди, щоб взяти у власність будинок у Батреї. Хто б не впізнав його кроків? Хода великого кульгавого з Лангедока. Я запалив ліхтар і, підійшовши до повороту галереї, побачив його. Він спирався на двері каплиці і повернувся до мене. Я впізнав його, як собака впізнає свого господаря, але його обличчя я не бачив, на ньому була маска. І раптом він пішов у стіну, і більше я його не бачив. Тоді Анжеліка з жахом втекла, не бажаючи слухати нісенітниці старого, який майже вижив із розуму, який уявляв, що бачив привид. Анжеліка піднялась на ліжку і різко смикнула шнурок дзвоника. З'явилася Жаніна, руда манірна дівчина, яка замінила Терезу. Невдоволено поводячи носом, з подивом принюхуючись до запаху тютюну, що осів у повітрі кімнати від трубки Дегре, вона спитала, що завгодно пані Маркізі. — Приведи мені зараз же старого слугу. — Як його звуть? — Так, Паскалу, діду Паскалу. Служниця здивовано підняла брови. — Та ти ж знаєш його, — твердила Анжеліка. «Ну той зовсім старий, що набирає воду з колодязя і носить дрова до печей». Жаніна вийшла, а за кілька хвилин повернулася і повідомила, що дід Паскалу помер два роки тому. «Помер?» – розгублено повторила Анжеліка. «Помер? О, Боже, який жах!» Жанині здавалося дивним, що її пані раптом так схвилювалася через подію, яка сталася на два роки раніше, і тоді залишилася непоміченою. Анжеліка звеліла одягнути себе. Поки служниця займалася цим, Анжеліка машинально повертаючись, думала, що бідний дідусь помер і забрав з собою свою таємницю. Вона була тоді зайнята при дворі і не знайшла часу навіть потримати в останню годину руку вмираючого вірного слуги. Дорого вона тепер розплачується за те, що не виконала тоді свого обов'язку. Почуті колись мимохід слова тепер здавалися, Випаленими в її пам'яті вогняними літерами, він спирався на двері каплиці. Вона зійшла вниз, пройшла галереєю з витонченими арками, на які падав відсвіт кольорових вітражів, і відчинила двері каплиці. Це була, скоріше, молитовна з двома подушками з кордовської шкіри для схиляння колін і з маленьким вівтарем зеленого мармуру, над яким висіла чудова картина іспанського художника. Там пахло свічками та ладаном. Анжеліка знала, що аббат Делодігер, приїжджаючи до Парижа, завжди служив тут месу. Вона стала на коліна і голосно промовила. «О, Боже, я багато помилялася. Боже мій, і все-таки я благаю, я прошу». Вона не знала, що сказати далі. Адже він повернувся сюди одного разу вночі. Як він проникнув у цей будинок? Як він пробрався до Парижа? Що він шукав у цій молитовні? Очі Анжеліки пробігли по невеликому приміщенні. Усе, що тут знаходилося, збереглося від часу пейрака. Принц Конде нічого тут не торкався. Мало хто й заходив сюди, окрім абата Деледігера та маленького лакея, який служив йому та прибирав у каплиці. Якщо тут була схованка, вона цілком могла зберегтися. Анжеліка підвелася з колін і стала ретельно оглядати кімнату. Вона промацала мармур вівтаря, засовуючи нігуть у кожну щілину, сподіваючись, що від натиску запрацює таємний механізм. Вона вивчила всі візерунки барельєфів. Вона терпляче простукала всі емалеві плитки та дерев'яні накладки, якими були облицьовані стіни, і терпіння її було винагороджено. До кінця ранку їй здалося, що велика ніша в стіні за вівтарем має якийсь дивний відгук. Вона запалила свічку і піднесла її до стіни. У візерунку різьблення, видно була майстерно прихована замкова щелина. Так ось вона де. В гарячковому поспіху вона намагалася відкрити замок, але він не піддавався. Тоді за допомогою ножа і ключа зі зв'язки у неї за поясом, вона примудрилася розчепити дорогоцінне дерево. І, просунувши пальці всередину, намацала затвор і підняла його. Дверцята схованки зі скрипом відчинилися. Усередині виднілася скринька. Можна було не відкривати її. Її вже відмикали, і вона була порожня. Анжеліка притиснула до серця скриньку. Він приходив сюди. Він узяв звідси золото та коштовності. Він знав, де вони лежать. Бог допоміг йому, указав йому шлях. Оборонив його. А що ж потім? Що ж стало з графом Депейраком після того, який з ризиком для життя він зумів забрати з власного проклятого будинку необхідне йому золото